Потім вони сиділи в якійсь хаті, де було мертвецьке чисто і пахло сушнею. Бронко мав довгу розмову з Каменецьким чи топак Каменецький з Бронком. Квіт есенція цієї розмови така партія має одну генеральну лінію, але у практиці може міняти тактику і методи боротьби, може навіть відступати від попередніх позицій аби згодом наступити ще з більшим ударом. Може робити передишку в наступі, яку дурні можуть розцінити як прояв слабкості партії. Так, це правда, що він, Борис Каменецький, є членом опортуністичної спілки друкарів. Але чому він став членом цієї профспілки? Тому, що мав таке завдання. Розумно, хлопче? Адже є вказівка комінтерну включатись у низові організації профспілок, товариства просвіти, рідної школи, сільського господаря. Як це розуміти, що шовініст Зілінський прийняв його Каменецького до себе на роботу? А він і не міг не прийняти його, хлопче, бо ж Бориса Каменецького рекомендувала профспілка друкарні – з якою Зілінський зв'язаний договором? Добре, це ясно. Але тепер насувається друге питання. А як же ж прийняли Каменецького з його славою комуніста, чи хоч би такого, що симпатизує комуністам, у члени ППСівської профспілки? Для Бронка це темна ніч. Нічого-нічого, хлопче, вияснимо і це, Уяви собі, Бронку, що світ – це велика шахівниця з білими і чорними. На одному і другому фронті йде велика консолідація сил. Один табір, як ти сам знаєш, очолюють комуністи. Другий – фашисти. Комуністи згуртовують навколо себе всіх людей доброї волі. Сельробівців, соціалістів. Тільки не з-під ППСівців. А той просто безпартійних чесних людей, єдиний народний фронт. Розумієш, хлопче, іде велика політична гра. Нашим противникам з табору ППС здається, що коли вони таких, як він, Каменецький, поростикають по одному в свої профспілки, то комуністи розчиняться там, ніби грудка солі, вказані з окропом а ми цілком про себе протилежної думки. Ми віримо, що ми не тільки не розчинимося у масі, але ще й ту масу перетягнемо на свій бік. Ясно тобі вже тепер, хлопче. Товаришу Каменецький, очі в Бронка зайшли вологістю, ніби думаном. Ви навіть уявити собі не можете, що це для мене значить. Я ж вам так вірив, Борис Каменецький так вірив і вірю. Скоро після цієї розмови читальня на Мнихівці на чергових загальних зборах перейшла до рук ундистів. Боронко дістав завдання залишитись і надалі при читальні на Мнихівці. Основні сили комсомольців були тепер перекинені на горілчаний завод і фабрички в нашому. Пізніше, треба чесно визнати, в Бронкове життя штурмом увірвалася Сташка. Це, особливо на перших порах їх знайомства, коштувало Бронкові чимало часу, думок і енергії. Спочатку це було потрібно для того, щоб відбивати атаку, а пізніше весь час думки, енергія йшли на те, щоб прив'язати до себе Сташку. Бронко був зовсім недосвідченим в любовних справах. Сташка використовувала це і вела гру так, як їй було потрібно. В той же час Борис Каменецький познайомив Бронка з Ритою Валевською, польською інтелігенткою, симпатичкою, як сказав, революційного руху. Борис припускав можливість, що він тепер буде менше зустрічатися з Бронком, а тому Рита Валевська – вчителька гімназії, повинна була постачати бронка літературою. Слід відмітити, що Валевська вже самою своєю зовнішністю відповідала бронникову образові жінки, суспільної діячки, висока, худа, довгоноса, з простою гладкою зачіскою. Одягалися рита так, як у Бронка повинні були одягатись жінки її типу. Вона носила вузькі англійські спідниці, та картаті блузки з мужськими краватками і запонками. Бронка прихилило до Валевської ще й те, що вона була полька по національності. Він роздумував логічно, що українці, гноблена, покривджена, другої категорії нація, вступали в боротьбу проти уряду. Це закономірно. А от що полька – та ще й забезпечена державною посадою, симпатизувала тим, які боролися за повалення існуючого ладу. Це вже інша пара калошів, як говорить на Мнихівці. Бронко був дуже радий цьому знайомству. Він так давно мріяв про провідника, який повів би його по книжкових нетрях. При всій його симпатії і пошані до товариша Каменецького – він мусив визнати, що в цьому відношенні його старший товариш виявився трохи однобічним. Вже тоді взялись підозри у Бронка, що стосунки між Каменецьким і Валевською більші, аніж товариські. Завадку вразила грунтовність і всебічна ерудиція його домашньої вчительки, як говорила сама про себе Рита Валевська. Якого б змісту не була книга, чи то з галузі художньої літератури, чи суспільних наук Валевська вміла вести свого учня в історичні умови часу, з яким поставав даний твір. Так, наприклад, Зораний Угор, піднята цілина Шолухова, завдяки такому методові Валевської дав Бронкові точне уявлення про передреволюційний період життя в царській Росії хоч дія в книзі стосувалася радянського часу. Не треба забувати, що й у Бориса Каменецького був своєрідний спосіб просвіщати Бронка політично, чи то пак відчиняти хлопакові очі. Якось після того, як комсомольці покинули Мнихівську читальню, Борис Каменецький дав почитати Бронкові вирізку з газети, наклеєну на чистий аркуш паперу. Це був газетний в бойовому тоні, соковитою мовою написаний допис про неподобства, які творять в селі Зелена місцевий поміщик і греко-католицький парох. Ішлось про те, що піп з дітичем привласнили собі громадське пасовисько, а селяни не можуть добитися своїх прав ні в повітового старости, ні в суді бо все повітове начальство приїздить на полювання у Зелену, де бенкетують навперемінно, то в поміщика, то на плебанії по кілька днів. Селяни, які приходять з жалобами, пан староста відсилає до Бога на скаргу, мовляв, там, у небесній канцелярії, більше штатів, ніж у нього, тож і справу вирішить скоріше. «І що?» – спитав Каменецький. Здорово написано. Сказав, як думав Бронко. Фест? Що? Ще питаєте? Ти і сам підписався під таким дописом, чи ні? А як же ж? Обома руками. Не спіши, не спіши, хлопче. Ти знаєш, що це таке? Це вирізка з запроданського громадського слова. Бачиш, хлопче, не завжди, що сіре, та й вовк. А що куце, той заєць? Бронко страшенно знітився. А як же тоді відрізнити демагогію від правди? А я тебе навчу. Так, щоб я був здоров, що навчу. Видиш, хлопче, у Польщі маємо 32 політичні партії. Як на бідну Польщу, то досить. А всі вони, як оце радикальне громадське слово, за народ «А як же ж? Ніхто з них не скаже. Ми, сукині сини, займаємось, розумієш, демагогією, а народ для нас – це тільки вивізка. Ми, мовляв, добрі баранчики, тільки по вовчому вийму. Такого ніхто з них не сказав і не скаже. І коли послухати їх одірвано, то дійсно можна збитись з пантелику, не такому, як ти. «Ти ходив до гімназії». Та ви знаєте. І хімію вивчав. Ну а як же? Так ти повинен знати, що таке індикатор. Не знаєш? А про лакмус чув? Та знаю. Це папірець, що фарбується в червоне. Коли його встромити, то-то. Я тобі теж дам такий індикатор, яким розпізнаватимеш правду від фальші в політиці. Спосіб дуже простий. Запам'ятай собі, хлопче, на все життя. Котра партія за Радянський Союз, та і за народ. А котра пащакує на Радянський Союз, тій не вір, як псові. А перевірити це дуже легко. Хіба не було так, що до свого знайомства з товаришем Каменецьким Бронко жив, наче у зав'язаному мішку, тісним, Темним і задушливим був той його світик. Невже ж може людина жити і не спостерігати того, що діється довкола неї? Не спостерігати не може, а от фальшиво сприймати спостережене, як досі з бронком бувало, може. А втім, що тут дивного? Від 16-го року життя шеф мачував йому в різних сприятливих для нього віку формах, наприклад, що закутів кайдани селяни, яких нараз бачив Бронко на вулицях нашого, це або злодюги, або ледарі, що, не бажаючи працювати, грабували панські маєтки. Демонстрації на честь Жовтневої революції чи 1 травня розцінювались як авантюра платних агентів Москви. Виступи комуністів на загальних зборах кооперації чи культурно-освітніх установ кваліфікувались як «руїнницька робота» з метою розбити єдність українського народу. Коли вона в умовах цього страшного національного гноблення потрібна йому як повітря? Прогресивні і революційні газети, які могли потрапити до рук молодого хлопця, заздалегідь носили ярлик більшовицької брехні. Лакмус, чудодійний лакмус, як допомагав він Бронкові самому і з яким успіхом згодом учив він користуватись цим способом інших. Всяке бувало. Сонце падає на Майданську гору, наче Украницю, як каже Каменецький, ріка набирає сердитого, темно металевого полиску. Кущі верболозу у присмерку дістають м'які контури. Дурненька пташка, замість подрімати до сходу сонця, Щебече, наче найнята. А Каменецький не являється. Та він уже йде. Бронко відчуває, що Каменецький вже в дорозі до цього місця. Як зветься це в науці, згадав, телепатія. Спогади. Розумно зробила природа, що дала людині пам'ять. Можна сказати, думається Бронкові, спогади – це пам'ять. Або пам'ять – це спогади. Спогадами філософствує він. Людина ніколи не може бути по-справжньому самітна. От до нього прийшли спогади і скоротили йому час чекання на Каменецького. І ще один спогад прийшов – про товариша вечора, але це не просто спогад пам'ять про товариша вечора для Бронка, однаково що вогник маяка для моряка. Буває, чорт повари, буває так у житті людини, що якась подія набирає особливої сили і звучання, щойно перепущена через фільтр часу. Дещо воно, мабуть, було так і з цією зустрічю Бронка з товаришем вечором. Було це два роки тому. Саме на цю пору припадав і припадає у нашому польський храм. Це храмове свято з року в рік притягало у наше тисячі українських селян з довколишніх сіл. Керуючись патріотичними національно-церковними мотивами, або український гріш не пропадав у руки польських сьонців, нашівський греко-католицький деканат, в порозумінні з епіскопатом вишпортав якогось рядового греко-католицького святого, що припадав на той день, і вже кілька років, як завів український храм з відпустом якраз у ту дату. У день цього подвійного храму по вулицях нашого мерехтіло в очах від червоно-гарячого гуцульського та чорно-білого покутського народного одягу головною магістралью нашого, вулицею легіонів, безперервним шнуром тяглися вози, одні правим, другі лівим боком. Над вулицею стояла така густа корєва, що, здавалося, порох знімався, але осідати на землю вже не встигав. На Нашінському ринкові і прилеглій до нього площі у той день немає де ногою ступити від людей, коней і возів. Поміж возами Сновигають жінки з писаними бесагами, напханими купленим товаром, полив'яними горщиками, паперовими хатнями прикрасами, святими образами, швендяють діти з кольоровими бубликами, нанизаними на нитку довкола шиї. Вештаються цигани з мід'яними сковородками та циганки в своїх прерясних спідницях з невідступними картами для ворожіння, Увиваються міські злодії, де й беруться бездомні собаки в надії поживитись біля господарських возів. Краєм ринку попри дорогу двома шпалерами стоять столи з булками, ковбасами, гарячими кров'яними кишками, содовою водою, молитовниками, священним зіллям, а ще далі – стенди з католицькими виданнями, а на самому кінці – Продавці льосів з морськими свинками та вапугами. Напроти через дорогу сидять у шинках безпросвітні п'яниці, такі, що не беруть їх вже ні мольби, ні прокльони жінок, і співають кожний на свою ноту. «Ой, не жалуй, моя мила, що я п'ю, тогда будеш жалувати, як я умру». Точнісінько так було і в той пропам'ятний день, коли Бронко з Каменецьким протискались поміж народом до площі Саринком. Вів Каменецький, а куди і чого, Бронко не знав. Десь недалеко заграла Катеринка. Але як? Була це хіба якась нова, непобутована в наших сторонах Катеринка? Бо звук, що видавали, розлягався з такою силою, наче б згучномовців. Людський мурашник заворушився. Хлопці, дівчата, діти, чи, як кажуть нашівці, бахорня, і навіть газди з батогами в руках, всі, хто тільки міг залишити віс і накуплене добро на ньому, подалися в бік Катеринки. Ходім і ми туди, потягнув Каменецький Бронка. Нараз Катеринка замовкла, а на возі поблизу неї став на весь зріст чоловік. Бронко опинився за кілька кроків від нього і мав змогу добре його розглянути. Був у селянській простій із грібного полотна сорочці, хоч і в міських штанях. Без кашкета у таку спеку. Чорне лискуче волосся листком прилипло йому до чола. На землисто-бруднатному, вкритому порохом обличчі здавалося, тільки ясніли чорні чисті очі і великі, довгі, білі, як ріпа, зуби. Чоловік широко розкарячив ноги і зробив жест рукою, мов би запрошував людей ближче згромадитись біля нього. Народ так і зрозумів його. І він заговорив. Не міг довго говорити, не міг складно добирати слово до слова, бо його час відмірював секундами. І тому він викидав з себе голі думки, мов би лозунги. Але як? Бронко до того часу не чув і, мабуть, ніколи вже більше не почує такого промовця. Хіба ще раз його самого? І Відпуст, спасіння. Спасіння у вас самих, у вашій єдності, у вашій великій силі, люди. Загрожують попи страшним судом. Він і настане скоро. Тільки не Бог своїм штабом чинитиме над нами суд, а ми, мужики, над панами і попами. Пробуджується народна свідомість. Всюди, всюди, всюди. По забитих курних селах, по закапелках великих міст, по майстернях, у підземеллях копалень. Всюди, всюди. В нас тут, у корінній Польщі, у Франції, за морем. Піднімається і ступає велетень народ. Народ – господар цієї землі і всього, що на ній. Розумійте, люди, ви не зборима сила. Струсніть плечима і скиньте з себе паразита, що віками п'є вашу кров. Незабаром жнива тут і на поділлі. Будуть приїздити в наші околиці за женцями, Не йдіть жати за чотирнадцятий сніб. Організуйте страйкові комітети на місцях. Польський робітник, польський селянин, Мазур з вами. По руках осадників. Дрючками женіть штрекбрейхерів з села. Розставляйте варти. Тримайте зв'язок село з селом. Не бійтесь нічого. Ще не збудована та тюрма, щоб вмістити весь народ. Хтось, видно, подав йому знак бо чоловік скочив з воза, не докінчивши думки. В ту ж мить зайшовся вереском поліцейський сюрчок. Щенився переполох, почали перекликатися поліцейські. Бронко сам впізнав одного гайняка, що шулікою кидався поміж вози. Де? Де той, що говорив? Де? Ніхто не знав, ніхто не бачив, де і коли він зник. Такий помітний тим своїм землисто-брунатним обличчям і чистими очима, і пропав безслідно, розтанув у натовпі. Народ поглинув себе разом зі своїм диханням. «Як би я хотів, – подумав тоді Бронко, – мати таку силу заворожувати людей, як цей чоловік. Хто це був? – запитав він у Каменецького по Дітвацькому, забувши про закон конспірації. «Вечір. ходім, «Вечір?» – перепитав Бронко, подумавши, що Каменецький назвав йому прізвище летючого агітатора. Так він і залишився в серці і пам'яті Бронка товаришем вечором. Вогник маяка. У кожну важку хвилину, і хто б запідозрив його в цьому, звертається Бронко думками до товариша вечора, як віруючий до свого патрона. І тепер, чекаючи на Каменецького, Бронко теж думав. «Що б я дав, аби мати змогу зараз поговорити з вами, товаришу, вечір? Ви одні зрозуміли б мене. Але не розповідайте нікому, що я так по-бабськи марю вами. Бо засміють і будуть праві. Знаю, що будуть праві, але без романтики, без вогника-маяка теж не можна, правда?» А ось і Каменецький іде. Каменецький ішов у своєму рибацькім брелі з вудками на плечі. В одній руці ніс черевики, а в другій банку з черв'яками. Здоров, козаче. Затримали мене, тримала біхлих година. Слухай, хлопче, ти ані ні не хочеш взятись за вудку. Ні. Хай буде і так. А я закину водочку. А ти, між іншим, знаєш, що це неправда, ніби риба не має слуху. Ні, серйозно. Вчені робили дослід і вияснили, що у риб діє умовний рефлекс. Вони, уяви собі, в означену пору припливали на звук гонга, бо звикли, що їх завжди годували. «Ти чув, що комуністи вбили отця Річинського?» Та щось тато говорив мені. «Чекай, чекай, хвильку, от тобі на, зірвалось». «Так от, хлопче, нам з тобою треба зредагувати листівки, і ще цієї ночі мусиш видркувати, розумієш?» «Так і так, чорносотенська реакція разом з націоналістичними молодчиками пускається на чергову провокацію, щоб викликати з боку властей нові репресії на прогресивні організації». Треба буде ще сказати, що Річинського вбили не комуністи, а глум народу, ясно? Мені завжди ясно. Ти не задоволений чимось? Та ні, але я хотів би нарешті перемінити професію. Що знову? Скажу вам відкрито, товаришу Каменецький, що оте редакторство вже набридло мені. Як то розуміти? Та так, що мені вже 24, а ви й досі, а може, і не ви особисто, а взагалі, що тут багато говорити. Я не буду таїти, а скажу нарешті скажу, що отаке відношення мене глибоко болить і ображає. Доки я буду у термінаторах у вас ходити, чому не можна мені дати нарешті яке небудь серйозне, відповідальне доручення? Слухайте, я тільки з газет. Судових процесів дізнаюсь, Які чуда творять мої ровесники, А чим я гірший від них? Це все докупи таке прикре для мене, Навіть те, що я мушу проситись у вас, Я не знаю, іноді мені так, Ну, ви повинні зрозуміти мене, товаришу Каменецький. Каменецький не відзивається, Сціпивши зуби, Зосереджено стежить за рухом поплавка на воді. Навіть спина його прибрала напружену позицію. Ось ось колихнеться червона цятка, і нагло, не повертаючи голови, каже шепотом А тепер забирайся, хлопче, звідсіль, бо дієш рибі на нерви. Бронко ще стоїть добру хвилину, сповнений непорозумінням. І це все? Либонь – усе? Бронко переходить рябу, всіяну сіро-чорним кремінням рінь, і попадає на м'яку піщану стежку поміж верболозами. Стежина завела його в гущу верболозу, наче в чагарник. Зникла панорама міста. Майданська гора, навіть обрії пропали. А видніла одна емальована покришка неба. Проте життя давало знати про себе гомоном. На заході по дерев'яному мосту дудніли порожні селянські вози. З лісу залітав з вечірнім леготом передзвін товару, що повертався з пасовиська. Оббивались об ухо в'ялі голоси пляжників з рушниками через плече. На броді верболіс розступився широкою брамою, перетинаючи стежку розлогою Списаною колесами дорогою. Праворуч показались силуети перших дахів нашого. Ліворуч зелена долина поміж двома пасмами гір. Посеред ріки, закасавшись мало що не до пояса, поміщанськи одягнена дівчина періщила прутом корову, яка намагалася хлепнути води з ріки. Дівчина усміхнулася бронкові, ніби знайома. Бронко відвернув голову, милих речей йому було. Невдоволення собою після розмови з Каменецьким стало невиносним душевним тягарем. Затискав кулаки до болю з великої злості, що так по-штубацьки зарвався перед Борисом Каменецьким. «Гарне свідоцтво! Нема що казати!» – виставив він собі. «Давайте!» Хоч з-під землі беріть, а давайте йому відповідальне доручення, бо пропадає марно геній революції. Чи не заносить це смердючим шкрумом? А то просто таки аферизмом? А який він до біса кар'єрист, коли розібратись на здоровий хлопський розум. Рветься, правда, рветься, наче теля на припоні, до дії, руху, до небачених пригод, риску, але все це їй бо не з низьких спонук, товаришу Каменецький. А втім, Борис правий, слово честі правий, коли каже, що молоді хапаються, наче попів на заміж. І що воно таке за мною, розмірковував, охолонувши вже трохи, що серед своєї братії ровесників я куди розсудливіший і врівноваженіший. А от з вами, товаришу Каменецький, відчуваю себе зв'язаним, розумієте? І щоб не показатись вам таким, шарахаюсь до протилежної стіни, від стіни до стіни. Може, це всі молоді такі? Як ви думаєте, такий темп, такий ритм, чорт його побери. У місті на вулиці короля Яна Бронко зустрів жіночу постать у чорному спущеному на обличчя серпанку. Котрась з Річинських подумав і тут же згадав, що йому треба зладити текст листівки ще сьогодні ввечері.